Snake, kom ihåg, när du rör dig i så lämnar du fotspår efter dig som vakterna kan följa. Um, Okej, okay, jag ska ta dig i beaktande. Ja. Yeah. Snake, ifall du behöver leka dig själv, ät dina ransoner. Ja, jag har ju nog Jo, det nu ganska ofta redan, ja okej, okay, jag ska... Mm. Jag ska tänka på det. Mm. Hallå? Snake, kom ihåg. Du, innan du kan använda dina vapen måste du osäkra dem. Ja, jag är ju nog fortsättningsvis samma tränade soldat jag var innan. Men okej, okay. osäkra vapen Ja det. Är det lågt som någonting jag skulle kunna stor nytta av? Hallå! Snek! Kom ihåg! Rökning är skadligt för hälsan! Men är du allvar? Jo, jag jag, jag fucking vet. Har du inte sett alla Vittos-promovideon där jag röker arsla? Av mig. Oj, vad min hälsa går ner. Men tack vare tipsa om Då jag klarar mig Jag bara skulle skälla mig Kär från osäkra vapen nu mm. Oj titta vad mycket kan spåja lämnar snön Men jag är ska det vara? Hallå? Snake! Du kan inte komma igenom den där dörren Om du inte har ett kodkort Ja men vad i helvete Ja, jag vet, jag vet Ja, dörren är låst Ja, jag måste ha ett kordkort Kordkortet går in i hålet bredvid den Dörren klickar till och dörren öppnas Ergo, jag måste ha kordkortet Jag vet, jag vet, satan, jag vet Jag var på riktigt En jävla tränad satans lägosallat Menar du? Akta mig, kan öppna en låst jävla dörr som kräver kodmärkning utan kodkort! Fuck yeah! Varifrån kommer denna högprofilsinfon? Tror det är och att ta en cigarett till i snön med mitt osäkrade vapen? Pitto! Hallå! Snick. Kom ihåg! Saxar är jättevassa! Ja, det var nog synd För här har jag ett par saxar. Och vet du vad jag ska göra med de här vassa, vassa saxarna? Jo, jag ska springa runt med dem. Ah, ah, ah Jag springer med saxar. Oh, uh, vad gör de med vassa? Snake, springer med saxarna. Nej, springer springa runt med, med saxarna, Snake. Ah, ah, ah. Snake, Snake. Artinet, det dåliga program kommer för att dö. Vad du är ha sa. No? Kläder. Ah ja. Ja. <laughs> Jag menar, va, varför är det så fan jävla kuksugande svart att hitta kläder i manstoläk? Alltså när du menar manstoläk så då menar du... Ja, jag menar oss som inte liksom försvinner när vi vänder oss fan i profil. Jag ja, Jag ja. menar folk som jag som har konceptet av man-tittis, som har liksom... Som en frodig ung herre, a supple young boy... I sina värsta år, oj, och jag är ensam, dö! Ja, alltså då finner jag också att min Adonis liknande kestalt är svår att hitta kläder åt. Jag menar, det, det, det här numreringssystemet i helt CP. Det är som, jag menar, jag har en el-skjorta som ryms och en x skjorta som inte gör det. det här vill jättebra kämp. Det här är liksom, fuck, Det här händer på riktigt. Ja. No ja det var den, den sötaste tjejen i världen som jag känner Så ihop med den liksom sötaste killen i världen som jag egentligen inte känner okay. Och uh, den här sötaste tjejen i världen så var det i affären Och uh, så såg hon att de hade jättemycket alltså, extra pris på, på ja Men hon hade inte tid att köpa då, Men det var sådana här liksom whatever the fuck-tröja Så som sa att uh, världens sötaste killen att det här med ungefär sådär att Kan du gå till affären för, för jag är en liten och själv. Och sa han, ja. men ungefär den där rösten. För jag är en viljalös hora. Och jag går nog gärna där. <laughs> så då gick han dit då. Jag, jag gillade dem Sista slutligen ganska bra. Ja. Även om fast de är mig ihop och lyckliga. Och borde avrättas med vitt och tvåskott. Var. <laughs> men. Äh, så då han gick dit då. Mm -hmm. Och. Äh, Sen så kom han tillbaka då med de här tröjorna och hon försökte sätta på dem då och märkte att de var stora som tält. Ja. Och så frågade hon liksom, ja men what the fuck? Liksom, jag skickade dig för att köpa liksom tröjor i min storlek. Ja. Så varför har du köpt liksom fullt med L? Ja. Så han sa, ja men liksom, jag köpte ju din storlek. Nej, du köpte large. Du köpte en massa large åt mig. Nej, jag köpte ju stor och liten. Sen har jag köpt en massa l för det var ju lite. Ah, ja, precis. <laughs> Okej. Okay. Ramroll. Ah, okay, men, så. Men, ja, men, men om vi bortser från det. Man måste ju liksom, finns kläder som man kan handla i vanliga affärer som ska gå att stryka över liksom en päronformade kropp. Det är ju liksom det här, att antingen så är det de här kukbyxorna där liksom man har skräver någonstans upp i Aschle under naveln när man har de knäppte. eller så är det de här jävla liksom som lägger sig som två ormar längs marken när man har satt på dem. Ja, ja men alltså det är väl helt enkelt det att de här kläderna tillverkas inte för människor. Jag menar, förr i tiden när de skräddarsydde kläder åt folk, så jag menar, never mind att det var bättre kvalitet på, på att den hållbarheten, men också det att så, om du fick en shorta och kläder som passade dig nu är det som att det inte du är det andra vägen om, kläderna. ska ju passa dig, du ska passa kläderna. Ja, men vad är det för jävla koncentrationsläger, ingenjörs, man gjorde de här jävla saxbyxorna. Så jag är det så liksom, oops! Där får pung säkert en bitto. <laughs> jag liksom, fuck! Jag vill inte jävla fet! Liksom, come on, Var av normala kläder? Ja, no, det är som, ne, de, de hittar man ju i Big Boy Shops där menar vi är ju big boys Hur ja, ja ja Tar vi då big boys shops här, hur då dressman. man Jag menar man känner sig alltid som världens största asshole när man går in och, Ja hej um, Har ni några byxor Ja liksom, <laughs> Till och med expediterna på. visar liksom de här jeansbyxorna liksom Som liksom knappt skulle gå runt ens pekfingar Och man undrar hej Liksom vill jag ska visa ett annat finger? Liksom, what the fuck? <laughs> fittas du med mig? Liksom säger du inte att liksom Jag är fucking horisontalt handikappad yeah, Ge yeah, mig! Ge mig ett par byxor Liksom Vittu, hurra Läta minulle housut kan kankaasta, vittu I'm fat! Yeah. I'm fat and disgusting Ge yeah, mig byksor, I don't oh, oh, Vittu Jag tror jag sätter på lite Last Ninja Instant Remedy ramix.qup.org ja, det... för att uh, lugna nerverna en aning. Ja, det lär ju pass att om mig riktigt läsning nu. <laughs> Vem är ni? Va? Ah, Det är en urm! Snake, are you okay? Snake? Snake! När människor är dumma Och vill Och kastar stolar på faffan När är fylla i och ringa folk och vill kastkniv skaffa Då kommer en hjälte som är fucking bäst Han är nog bra fast han ätit sin häst Där kommer han Och ormen så Han försöker så hårt Fast det är att inte bita folk i am sicket eller rannast alltså till exempel skrevet. Oh nej, inte skrevet. nej det skränet, nej där faller ballarna bort såra. Och... Var hel sade medborgare av Kalifornien det är jag Thorro, den maskerade hämnaren här för att ställa allt till rätta och straffade det Åh gud, det talar <här> det det <är> med eld <här> men räds inte medborgare Spring inte undan från tårar! Kasta under inga omständigheter eld på tårar! Sluta genast! Ja. Satan! En fri mot! Jag är i vägen nu när ni kommer tillbaka! Ah! Ormen sonor. Känns det bättre nu? Oj, vad glad jag är! <laughs> ja men är, förstås är det ju lätt Att glömma bort att som, som man sa ja men kör sure, Våra kläder, jag menar fuck Vi behöver göra att ta på oss en svart t Och jeans och we're good to go 90% av tiden Inte ens det ja, Medan, medan våra, den, det fagrare könet Har det mycket mer sämre ställt Är det inte så <laughs> Ja men det är ju några de jävla fel men att få fax Ibland liksom. man liksom skriker Men helvetet krig är över där ni känner som liksom sätter de här jävla och typerna av det här själva och... det, det är faktiskt sant att man, man sitter och funderar som. Sist är det vem är det som säger? Jag menar, vem vågar gå och säga att en kvinna nu för tiden? Vittor du är fred, att det är som en sån bant för dig. Ja du, fuck, jag liksom jag vet inte för många, liksom flickvänner slash whatever som har liksom sagt de här, ja du börjar nu lägga på dig några killar nu, fitto! Ja, men om jag, skulle, om jag skulle gå fram, om jag skulle liksom säga det åt liksom, tjejer jag ligger med alla like, whoever the fuck are, liksom, ja, nu börjar du nog lägga på hullet lite mm. fuck, jag skulle liksom bli avrättad, mm. arkebuserad, hängd och bränd, vitt. Liksom. Mm. Mäns vet man är humor, men kvinnor vet man är uh, någonting personligt och privat Jag menar okej, okay, fine liksom, ja jag vet, alltså sorry nu då Vi har liksom förtryckt där i alla dessa århundrad Men den momen, moderna mannens vittoklagorop och och till strid är ju nog I guess it, touch me uh, <laughs> Jag menar, tar vi någonting att säga till dem, vad ska, ska vi säga till dem? Jag menar, det är ju kvinnorna själva som har liksom glorifierar den här timglasformen och jag menar okej okay, fine att liksom vi har kommit till den här graden att Jag menar liksom när sådär full chasest Jag menar det ska nog mycket till när man säger liksom någon chase, men liksom liksom, liksom så här, Oh god För jag menar liksom Jag menar det här alltså jag menar du kan säga vilken som helst Gå ner i gatan i liksom så här low cuts Ja yeah. Och shit Och du är ändå liksom så här, mm, Ja Men att du ska, nog, liksom, du ska nog vara en jävligt snygg man Innan du ska bara, liksom gå utan tärskjorta på gatan Och liksom yeah. ja. Ostra sässt, ostra sässt ja. Men att jag inte är bitter mm. Men nämen alltså <laughs> för, för, för min del liksom Jag, menar, jag, jag tror jag är den mest balanserade när mannen när man kan hit Jag menar för min del kan de gärna gå Nakna gatan fram men... Yes please <laughs> We can do this Vi är väldigt fri Själ, ja, ja men liksom Okej, okay, fine Inte jag är liksom så insatt i mod <laughs> man Får man tro min mor så klämer jag mig som en jävla luffare När jag orkar klä mig <laughs> Men å andra sidan liksom, Jag tror inte att det är männen Som glorifierar anoreximod Jag menar, vi tar till oss vad vi får För vad vara helt ärliga jag menar, Men det är just det där att som jag menar En smal benrangel Ja, det ropar en eller två saker Som historiker så ropar det koncentrationsläger Och som en man så ropar det att Ja, hon inte hälsosam en, in... Hon har inte höften att föda 2.4 barn Ja, ja. Som, även om man vill kalla sig så här, Ja, en intellektuell man Men nu finns det den här biologiska reptiljärnan Som bitar där i nacken något Som ropar åt den att eat sleep, fuck Ja, ja, men liksom Jag är nog ganska allätare tjejer men att, jag menar, liksom de här som liksom blev med fingrarna i halsen så att, inte vet jag att kanske nu det är inte världens bästa är det, men, att, mm. men jag menar, fan liksom, alla tjejer är inte fotomodeller precis som alla män inte är mm. <laughs> Men å andra sidan liksom inte det jag som säger att vi ska behandla fula människor som andra klass medborgare men jag vet mm. att liksom som en man så, no men du kan nog egentligen se ut egentligen hur som helst och göra lite vad du vill men liksom som kvinna finns det liksom så förankrat i liksom din natur att, att, du, att du, du ska liksom vara återvärd och folk ska tycka att du är återvärd ja. jag menar, jag antar det är liksom lite sjukt jag menar i den moderna kontexten jag menar, vi är väl alla civiliserade höja höja men borde väl vara men. Ja. Men könsrören lever stark kvar, definitivt. Det är som man skulle vilja skrika högt i sång. Ja. Ja, no, det i sin tur får mig med om att sätta på Jünn Falkensteins The Ballad of the Noob från StoneFalconProductions.com. lite vovrelaterat så här till sommaren. När vi nu ändå försöker vara civiliserade. mm Mhm gather around everyone, I'm going to tell you a tale. Once upon a time in the Earl of Morn, in the town of Northshire, a noob was born, and he yawned and stretched and blinked in the morning light, and he saw an NBC that was standing right there with a yellow exclamation parked over his hair, so he asked that fella just what there was around to fight. Well, the noob was ordered to kill some cabal, so he ran right over and did what he's told. But by the time it was over, that noob was feeling done. I'm way too uber for the likes of this place, he said. I think it's time to pick up the pace. So he boldly left town, even though he was only level one. the fields, and he crossed a river till he entered a place that made most noobs shiver. It was Duskwood, where the undead walked the land. Well, the trees were scary, and so was the grass, but the noob saw somebody riding up the path, so he put out an arm and waved one noobish hand. When the rider got closer, the noob could see he had just held a horde who was level 60, and not only that, he was flagged for PvP. Now, most folks would have turned and run, but that noob decided to do something dumb. He stood in the road and gave the horde some grief. At first the horde was a little surprised by the noob who obviously wanted to die, but then he laughed so hard he even shed some tears. Hey, this guy's got a certain appeal, so I'll tell you what, noob, I'll make you a deal. You beat me and I'll give you all my gear, and yeah, some nice stuff, too. So the noob got out his little short sword and started to whack away at the horde who just stood there laughing his butt off in the road. I'll let him wail on me for a while, thought the horde to himself as he smiled, and then bam, it'll all be over for that jode about this time in real life, that whore got a phone call from his ex-wife he wondered if he should answer the phone or stay. Well that noob won't kill me in a million years, so if I'm away a few minutes, who cares? Got up to get the phone and went AFK. But that little noob, well, he hacked and slashed as if every stroke was earning him cash, and very slowly, he whittled away that horde's HP. And the horde's X kept him on the phone much longer than how long he thought he'd be gone, and when he finally hung up, it felt like an hour or three. Well, the horde finally got himself back to the screen, and what he saw there nearly made him scream. That noob had whittled his hit points down to eight. The horde flew to the keyboard to lift his mace, but that noob let fly with a right to the face, and that horde crashed to the ground. A split second too late. We well, better turn on that definitive filter. Well, the horde, he knew that he didn't beat, and he cleared his throat looked down at his feet, while the noob, he danced around like he'd gone mad. And the horde said, well, I'm a guy, my word, so here's all my stuff, you well, look absurd. And he handed that noob every last little thing he had. The noob rode away with all of his prizes, while the horde just sat there and cried out his eyes as a, At this point, my tale is nearly done. In Azeroth, they still tell the story of the newbie left town, looking for glory, who took on a level 60 and won. Favoritspel på mobiltelefon. Fläk! Minnen från kriget av dem som var där. Det var vi tal i handtala av kriget. Vi var bara unga pojkar då en sista kontingenten att kallas till tjänst. Jag var befänt i vår potter och kvällen då ryssen anföll. Vi kastade oss ner medan granaterna kräverade omkring oss. Då mina ögon plötsligt föll på Johansson, knappt lika gammal som jag själv, som höll på att springa rakt mot oss. och försökte inte ens undvika granaterna av skotten, utan sprang rakt i ryggen fram till oss, stannade vid Potterons kant och frågade om jag ville joina hans gild. Välkommen tillbaka till den stora humortävlingen I denna hårda men rättvisa tävling <skratt> <skratt> ja, Har Agnen blivit skilda från vetet Och det återstår nu endast att kåra vår vinnare men innan denna fasad, jag menar, tävling kan komma till sitt slut, där jag krönar min brorson till vinnare, måste det obligatoriska presenterandet av finalisterna och deras verk ske, så det inte blir alltför uppenbar svagarepolitik. Nämen se på detta, inga andra finalister lyckades hitta hit trots mina personliga vägbeskrivningar. Det är alltså ett stort nöje för mig att utnämna min favoritbrorsan Vicke Andreasson till vinnaren av denna rättvisa och framförallt offentliga tävling. Mina damer och herrar, Vicke Andreasson! nu ruulja. Ja så so, on jag nu sa hen. Ärligöverruulja. In här men på ett ställe där inte känner oss, idin frågar där. enormt. Då ja, nu ska jag berätta ett finlandexet. Ja. ja, nu där. Vi sa att jag bröt i tisen, ja, <laughs> där finns det liksom mycket folk och där tittade de ju då här liksom ah inne och där och så kom jag in ändå och liksom tänkte så där och sen så kom det liksom en en, en, en hund där och liksom var här liksom blö blö blö och jag sa för den att liksom Hör du, liksom din, din hus är ju liksom här liksom bredd och liksom hunden då så liksom vet vem liksom vad alla namnet vad alla Ja, och, och anyway så liksom gick jag till då och sa hör du jag, jag har just blivit av med ballarna liksom, Kan du liksom, jag mm, ge mig en drink Och han var liksom bara mm, Ja Och sen stod jag drinken och sa hör du, hör du hör du läser du Asterix? Asterix Ja, för att ja, jag brukar liksom åna det när jag läser Asterix Okej, okay, det var inte så kräft det gick, men Nämen titta, en säck. Okej, okej. Du röpner den här och börjar röpna... Nej, nej, nej, nej, nej! No! En orm igen! Ja! Yeah. Din och svensk humor är nog helt homo. Ja! Yeah. Och det där var från AmigaRemix.com. Turkan 2, level 1 av MAF. Ja, tack. Ja, alltså MAF i det här fallet, tyvärr. Ja, nå, no, jag har mina referenser. Varför, uh, varför berättar du hela tiden för mig? Varför du tar de här jävla låterna? Så du kan sen hitta någon på egen hand? Jag no, jag kan hellre göra med egen hand. Är du säker på att du inte skulle ha maffi istället? Jo, <laughs> no, men mina odygdiga relationer och sida. Alltså, när har... Det här snygg, blir vi liksom det här kriteriet över allt annat när man ska liksom hitta levnadspartner. Alltså jag undrar om det är helt enkelt media som, det finns bara supermodeller på tv och bio helt enkelt. Som gör att, att folk, deras vad det, syn på vad som är normalt har blivit förvrängd. Nej, nej men alltså jag menar, fuck liksom, det finns ju, jag, jag skulle nog säga att i allmänhet så finns det en sån här ganska jämn Jag menar det finns liksom normal, normal och sen, Ja. Men ja, det finns ju de här Som jag ser dem hela tiden De här personerna som det är så uppenbart Ni är perfekta för varandra Ni gillar samma saker Ni, liksom, ni stöttar upp varandra ni är varandras bästa vänner Men ni kan inte liksom ta det steget steg över i förhållande mm. Därför att nå, ni tror att ni liksom ändå kan liksom hugga någon som är lite snyggare Vad det... what fuck liksom, och, Jag menar det enda som jag hör Eftersom jag tyvärr är en sån här Gudomlig position där får agera Folks privatpsykologer? De sitter liksom mm -hmm. Dagar och natt ut Liksom Hu -hu! Han mig så illa. <görd geared flash> hur förstår det Men fuck kanske du ska ta det, din bästa vän Som liksom fan Är din bästa jävla vän Liksom what's wrong with you Ja men det var någon slags sån här Strävan efter perfektion som inte finns Nej nej nej det är inte att liksom för för män är det liksom här klar den här liksom ja men kolla liksom far var liksom trång hon är hit och check out this rack hit <laughs> och för kvinnor är det liksom det här att nåman igen att liksom gå där jag spenderar dagar mm -hmm. men liksom stå i liksom tjärs Fan tamburar med de andra pojkvännerna mm -hmm. Medan de har liksom Suttit då i sin jävla harpya cirkel Och liksom, Åh, titta på mitt senaste Fynd, krax, krax, krax Det är liksom som en dålig version av Vampire Masquerade För helvete <laughs> Yes master, yes Vi oh, var we hemma och <laughs> ah, Ja, Men jag menar Jag antar det liksom igen det här Listfära. du ska liksom, du har dina, dina preferenser men menar, fan, på internet så gör ju alla de här jävla listorna med hundra ja, ja. kilometer långa preferenser och ja. ideal idealförhållanden om man och bil och barn och hus ja. det är det jag förstår, det är just det där som varför kvinnor räknar upp allt som mannen ska ha i sig du, du ska vara så här och, och du ska kunna som, meka med bilen och byta glödlampa och som, fixa och tvättmaskinen när den går sönder men som, vem, vem är du? Jag menar, varför skulle jag vilja ha dig? Ja, ja liksom det svarar ju helt jättebra till den här Gamla kritiken Ja, men män är bara ute Det ja. enda, enda, enda vi tänker på är hur snygga de är liksom, Hur hårt vi vill in där men, ja. men fan Det är ju det enda de gör åt oss Liksom Hur ska vi döma då? Ja, ja. Alltså det är som om Man har som deras profilbild Oftast väldigt Avslöjande profilbilder, I might say Så jag menar, man har ingenting annat att utgå ifrån Om det bara är profilen i bilden Och sen står det eh, social, gillar att hänga med coverna Lite galen Jag hittar Ja. Vill det vara en hemsk sak no? Jag har tackat 86 Ja, Ja. det är sant jag, ja Det har kommit liksom, frikostiga erbjuden Och jag har tackat nej Hur otänkbart Ja, jag vet för det är liksom den här konventionen Eftersom jag är man ja. Så you know, I want it hard Och hela tiden ja, Så att liksom, det är ju den här Det, det är som liksom så otänkbart att liksom Men kvar Jag har ju fitta liksom Do my bidding Ja, äh, men nej. <laughs> Att, Okej okay, Jag vet att liksom, de flesta män är så mycket bättre För Men på internet är liksom att en, liksom Basically jag vill knulla Smiley Ja och för att de räknar ut att, jag sätter jag det på internet så får kanske knulla snabbare än de går till baren. Och ja. som men i riktiga livet så är ju då att liksom, va? Tolerera att som är naken. Jag bara, oh, a keeper, in med klona. yes, yes, yes, yes! Men för att gå tillbaka till de här kläderna så tror jag att jag ska nu sätta på Big Blue Dress av Cranius. Som jag snodde från cranius.spaces.live.com. Det var en... Det var en tunga. Ja good stuff oh, up <laughs> make much sense that a man of my stature should have to wear a dress i mean what may i inquire were you thinking on that day when you counted up for a man like me a robe that looks okay. So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 An opportunity to redeem your worthy name. Well, just remember this: when next you look to kill, that a man who's truly skilled can look quite good in twill. So why I ask, it just doesn't make much sense that a man of my stature should have to wear a dress. I mean, what may I inquire? Were you thinking on that day when you conjured up for a poor man like me a role? Do you do that a lot? Just the past couple of months. This summer, two worlds will collide. Are you going to tell me how you stopped the van? Yeah, uh, I had an adrenaline rush. It's very common. You can google it. Kristen Stewart and Robert Patrick in one of their finest roles. I know what you are. You're impossibly fast and strong. Your skin is pale white and ice cold. Your eyes change color and sometimes you speak like... like you're from a different time. You never eat or drink anything. You don't go out in the sunlight. How old are you? Seventeen. How long have you been seventeen? A while. I know what you are. Say it out loud, say it. Vampire! Uh, no. I'm a cybernetic organism, Model T-1000. Uh, what? She's a robot killer from the future. She's an angsty supermodel with really nothing to complain about. Say, that's a nice bike. Are you still following me? He's on a mission to protect her. Are you the legal guardian of Isabella Swan? That's right, officer. Watch it now. Could I speak with her, please? You could if she were here! She just took off on her bike, so she could be anywhere! Do you have a photograph of Bella? Yeah, sure, sure! But can you tell me what this is all about? I just need to ask her a few questions. Here you go! She's a good-looking girl. Do you mind if I keep this picture? No, go on! There was a guy here this morning looking for a too. Yeah, yeah! This Jacob Black, kid! Does that got something to do with all of this? No, I wouldn't worry about him. Thanks for your cooperation. She's got no clue. I can't dance. Well, I could always make you. I'm not scared of you. You really shouldn't have said that. to Judgment Day, rated R for retarded. Där ja, Central Park från Last 2 av Puffy 64. Även den från Remix.kved.org min favorit för. Kommer uh, 64 vara uh -huh. <laughs> 64 uh -huh. Alltså, vad är det med alla jävla ormar? Alltså, vad då? Var? När man har inte märkt att liksom hälften av allt det här spelar så är liksom ormar, ormar, ormar, ormar. Uh, also, no, ja, alltså nu när du säger det så har det nog funnits en, en förvånansvärd mängd ormar i det. Okay, ja. okay, fuck liksom, Inte för att jag bryr mig särskilt mycket om vad vi spelar Men har vi faktiskt ingenting utan ormar? Alltså, ja, låt mig kolla så. Men, men se här <laughs> Det står sketchen utan ormar i sig ska vi, ska vi sätta på den? Så. Det får bli det sista vi på idag För jag är... Liksom jag tror att det här är This is it for me today yes. Ja nu, jag vet inte vad det är Men dagen har känts mycket längre än ovanligt Go figure mm -hmm. Ja men jag vet inte Om man ska försöka komma till någon slags Slutsats med det här liksom, Ja man vet på Jag, menar, jag menar, var vi på väg, att liksom, vad, vad håller det här Liksom modet på att, bli, att jag, i don't know, jag äh, jag menar, kan den bli mer vågad än den har varit, jag menar, när modetrenden har varit vissa, till och med att man ska visa pubishåren, från, att de ska synas från övrekanten av jeansen, så jag menar, <laughs> jag menar, vad, vad mer kan de göra? Voka, ja. ja, men inte, jag. Liksom, jag menar, förr var det ju liksom... Tradition till att det är liksom fina kvinnor Aden som liksom över brösten Blottade liksom yeah. då är Och jag menar inte, inte säga heller liksom, nu ska vi gå tillbaka till Liksom herregud man ser ju anklarna Tiden <laughs> men det är liksom Inte vet jag Som sagt jag är ganska ambivalent I vad folk har på sig Jag tycker bättre om att liksom klä av folk och, Än att liksom säga allt Men att yeah. men för mig alltså För faksäk liksom man får kanske säga hur de vill, I don't care man. <laughs> ja. Nå. No. Men att, vi ska väl bara konstatera att sex är ett allsmäktigt argument. Ja, jag menar. It's the oldest trick in the book. Och den verkar fortfarande fungera lika bra som förr. Men det går ju lite förstås in på det här personligt utrymme. Jag men jag tror att man kan göra stor konst utan att åtminstone pissa någon i öga. Det kan aldrig finnas... Något konstgrepp inom någonting så personligt Som utseende Och liksom mode mm. Som liksom tilltar precis varenda en Alltså den måste ju fråga sätta världsbilden Om den ska få folk att tänka På nya saker och ting så menar, det, det är väl nästan Kraven av bra konst att på någon. Ja no, men, jag menar Någon känner jag ju till Liksom den här liksom Modet att du vet att liksom Som är riktigt utformad om man liksom gör en En fan en av Liksom Hitler Så jag menar man måste ju liksom räkna med Att någon sitter där Ja men det där var ju sannoliken inte Värdigt min monockel beata Jag ja, minns själv då Någon gång om det här När folk hade på sig kläder Som det stod tryckt cancer på Det var alltid stod cancer Över hela skjortan, hela, hela kjolen Åtöver Och att det var några som inte riktigt diggade men det är ju mitt kärntäcken <laughs> Varför var det där roligt? För att, si, si, för att du, si. är, du är för i cancer ah, Ja, ja, ja oh, <laughs> <death laughs> <video. laughs> alltså, Det känns nog som man har varit i det här jävla arkivet lite för länge ja, ja. Är det möjligt att få solsting när man sitter inne i en man ja, För att få solsting betyder det att man ska ändå något mat av intelligens som kan rubbas då Disystruös. Mm. Yes. Yes. Det här är då vad vi kallar självkritik. Ja, <laughs> Okej, okay, no, men det här är vad jag säger innan jag nu liksom tar min enorma enda lykt i mina enorma shots och drar åt helvete. Mm -hmm. Att gå nakna, vittu. Gå nakna. För om ingenting annat så ger ni mig den lilla ögonfröjd mina trötta, trötta, bitra ögon förtjänar. Och jag kan peka fingrar åt alla. Är ty, jag är den enda som är klädd. Så säger jag. Och nu när jag har talat, tack och godnatt och kväll och fuck alla i kontrollrummet. Hej då! Ich liebe Geheimestadspolizei Ich liebe Geheimestadspolizei Ich liebe Ja, ja, ich liebe Hejsan Hej Här har jag nu kjöpt en gris Ja så Ja, den är här i säcken. Aj ja, en gris i en säck. Ja, mm. -hmm. Vill, du, vill du se grisen? Inte egentligen, nej. Aj ja, någon mm. särskild orsak varför du inte vill se grisen i säcken. Den låter ju nog lite konstig för att du är en gris i en säck. Ja, det är säkert för att det är en bild gris. Ja, ja just det. mm. mm. Det är en jättefin gris ja. ja Den är ju väldigt avlång. Den har din gris i säcken mm. Ja, väldigt lång Aj, ja. titta den uh, Den uh, kryper runt på På golvet ja. Grisen alltså ja. Som är i säcken Ja, precis. Ja, som du tydligen köpt ja. Någonstans ja. Där de, Så är det väl en, en gris som du nu har i din säck också. Ja, precis Ja, ja Oj då ja, är den, äh, jag, jag tror jag stiger upp på stolar jag nu ja, så ja. Äh, du, ja Jag tror nog faktiskt att jag tagit den här andra stolen bredvid dig så Jaha, ja kanske du är lite rädd själv för din gris i säcken Nej, jag vill bara se på det från en annan synvinkel där den ja. rör sig på ja, den. golvet i säcken Ja, den, den rör ju sig med väldigt vågliga rörelser över golvet nu din din gris ja, väldigt, Faktiskt är det. i den grad, jag tror jag sticker upp på bordet nu för... Ja, jag tror att det är kanske är bäst att flytta på det så att jag också ryms ja, ja du ska komma med ja, ja. Jaha, ja ja. Det... ja men det går väl så här antar jag När man köper grisen i, i säcken Ja, ja. Mm. Man får en jättefin gris Den sketsen går inte längre att rädda. Dödsursak. Urmar igen. Dödsögonblick. Strax innan sketsen började. Vil assistenten nu fråga om professorn han åt tillägga? Professori Kyy on hyvin hämmästynyt. Sillä hänen ja assistentin mielestä käärmeet ovat aina hauskoja. Fler urmar. Min gud! Vem kan rädda oss nu? Rädd sig! Den könsjungande svärdsvingaren Sorro ställer saken ähm, ähm, äh, till rätta! meh! Jag hatar sin landsens humor! Arkivet, ditt dåliga program kommer för att dö.